Це бидло не варте гніву вельможного пана, звернувся до голембицького молодих ксьонц, нещодавно висвячений в Умані, той самий, що виявив на бенкеті у губернатора Младановича такий дикий фанатизм. І без його ключів увійдемо. Ці двері замкнено зсередини залізним засобом, тому їх важко висадити, але є ще хід з притвору, і там лише висячий замок. Добрячий удар ломом, і він розлетиться в друзки. «Господи, не допусти амонетян, у твій, захисти святиню від наруги!» звівши до неба повні сліз очі, вигукнув скривавлений священник. «Вибити двері, – наказав Голимбицький, – правда ваша, що через бідло не варто псувати крові. Але я все-таки без зайвої турбації накажу вирвати в нього обценьками язика і просвердлити свердлом очі». «Спасибі, скажу, якщо не даси мені взріти наруги». «Ні, наругу ти побачиш. Налюбуєшся нею вдоволі». «Ось що, велебний отче!» – звернувся Голембицький до Аксьонза. «Сьогодні ти не служив цьому хліві святої мші. Сьогодні ми в ньому, досхочу, натішимось. А завтра очистиш його від усяких скверних і освятиш на кармеліцький кляштор». «Вельможний пан має рацію», – погодився Аксьонз. Із хизмацькими іконами його й ось неможливо. Тим часом замок був відбитий, жовні резлайкою вдерлися через вівтар до церкви, відсунувши засув, на розчинили головні двері. Вельможний догудця конфедератів разом із своїми товаришами переможно війшов до храму і, зупинившись перед вівтарем, тричі плюнув. Священника теж ввели. «Братіє!» – тремтячим від лухих ридань голосом загорив старий – чи не єдиному Богу ми молимося? Чи не єдиного Вседержителя славимо? Не осквриняйте Його святилище, не слухайте безумного злобителя, який штовхає вас на страшний, незамолимий гріх. присягаюсь вам сивиною своєю, що Бог всемогутній, і що, може, ще нині гнів Його впаде на ваші голови. Зірвати ікони, вирвати йому язика, знову заревів ватажок, не стримуючи вже свого гніву. Жовніри, які було, завагалися, збентежені пророчим голосом священника, кинулися з ломами і сокирами до образів. У церкві лунко загупали удари, затріщало дерево. Боже всемогутній, всесильний, вигукнув, знявши вгору руки, батюшка, яви нам ласку Твою, захисти від цих лиходіїв і осквернителів святині чесного храму нашого, не дай мені узріти». Узрів, одначе, спіною на губах, просичав Голембецький, коли дві ікони були вирвані ломами з своїх гнізд і впали спершу на решітку перед вівтарем, а потім на підлогу. Узрів, а тепер годі. Повісити його, наказав він. Кілька жовнірів, які, стоячи на складній драбині, засвічували зелені воскові свічки, кинулися до батюшки, хваплячись виконати наказ свого ватажка. Тим часом освітили всю церкву, наче у велике рокове свято. Коли до храму війшли мати і гуменя з казначеєю і побачила це жахливе блюзнірство і насильство, вона гнівно закричала, «Кровопивці, душогуби, за що ви замучили праведного старця? Цей мерзений вчинок волає до самого неба. О, карав паде на ваші голови, паде вона й на ваших дітей. Ви – кати, а не лицарі, ви – ненависники Бога. «Ви, плодки злоби, а не сини католицької церкви! Ви, але Лютий і на самого себе, і на всій Голембицький, не дав їй скінчити. Завіснівши від лиховісних пророцтв, він вихопив шаблю і вдарив нею навіть ліг по обличчю старої. Шабля із свистом навскіз упала на чоло, і разом з клобуком знесла верхню частину черепа. Без крику і стогону впала мати-ягуменя до ні ката-лицаря». «Прийми, Господи, душу, раби твоєї Серафими, прости її гріхи вільні і невільні!» Зворушливо промовила матірка значея, молитовно склавши руки. «Що ж це? Забава, не діло!» – загорив один шляхтич, який був невдоволений і розправою над священником. «І піп, і ця відьма потрібні були для допиту, а тепер від них яка користь? А про монастирські скарби нам же нічого не відомо!» Згоден, закусивши губу, відказав Голембицький. Що нам скарби потрібні? Але, проши пана, скарбами завідує і береже їх не піп і не йгуменя. А ось ця погань, показав він наказначею, та ще ключниця, де вона?